Centroamèrica pateix els estralls del primer huracà de la temporada d'enguany. L'Agata ha sembrat la mort i la destrucció a diversos països. Sembla que el pitjor de la tempesta ja ha passat, però ara els, els afectats comencen a planificar la reconstrucció. Els més afectats són els guatemaltecs. A Guatemala s'hi troba una periodista mallorquina a qui tenim el gust de saludar. Maria Reiera, bon vespre o bona tarda. Hola, bon vespre, bona tarda aquí. Explica'ns exactament on et trobes de Guatemala i en quin estat es troba tot. Mira, jo estic a la capital, a la ciutat de Guatemala, i aparentment aquí eh, està calmat, no? les pluies, com tu deies, han passat, però clar, ha quedat un rastre de, de destrucció a molts barris eh, marginats aquí a la mateixa capital i també a, a moltíssimes comunitats de, de l'àrea rural, a gran part del país. Uh -huh. Imagino que les infraestructures també hauran un petit mal, no?, que deu ser un, un problema en aquest país... Sí, evidentment aquí les infraestructures com eh, més d'un 50% de la població viu sota l'ombrer de la pobresa, pues et pots imaginar quin tipus de, de construcció tenen, no? Són cases fetes de l'àmina, de fusta, molt, molt insegures, molt inestables, tot i que el país té una, i tota la regió en general, té una, una història de, de, de, de, de, de, de fenòmens així naturals que, que han sembrat de, de mort i destrucció, no? Però igualment aquestes petites casetes que té la gent no, no, doncs no aguanten els embats de, de la natura, com la tempesta d'Àgata. No? I això és el que ha fet que, que, que hi hagi més de 155.000 persones eh, que han estat desallotjades de les seves cases, bé perquè han quedat totalment destrossades o bé perquè estan en, en una situació d'alt risc per per noves tempestes, per rèpliques. Uh -huh. I aquests uh, 150.000 que, que es troben al ras ara mateix o que, que ha fet alguna cosa el govern amb ells o, o no pot donar l'abast? Doncs pues hi de tot. Sí que s'han instal·lat uns uh, 150 albergs a diferents punts de, del país, però és veritat això de que, de que no donen a l'abast. Hi ha un, un sistema de, de coordinació nacional per a la reducció de desastres, però han manifestat ells mateixos que, que, que no tenen prou capacitats pa, per atendre tants casos d'emergència, de, d'emergències no? sanitàries, bombers... I el que està passant, que és, que és més preocupant, és que gran part del país està ara mateix incomunicada, no?, per la destrucció de vies de, de comunicació, de ponts... Per tant, ni es pot mesurar exactament la, la magnitud de, de, dels efectes d'Àgata... Uh, ni tampoc es pot, es pot dur ajuda no, directament. El que s'està començant a engegar ara que el tràfic aeri s'ha reprès és l'ajuda per aire, perquè per terra hi ha moltíssimes comunitats a molts llocs que estan totalment incomunicades. Uh -huh. uh, com deies abans, aquests països estan acostumats a, a aquest tipus de fenòmens meteorològics. No sé si aquest ha estat especialment mortífer, com a mínim a Guatemala. Sí. Mm. Bé, bueno, eh, en quant eh, fenomen meteorològic, sembla ser que no ha estat tan fort com altres huracans, com el, el mig o l'estant, no? el 98 del 2005. De fet, Agatha no, no es va arribar a convertir mai en, en un huracà, però ha tingut unes conseqüències, sinó no iguals, quasi, quasi igual que aquests huracans que van, van ser així devastadors. I té molt a veure amb el fenomen que es va produir dijous a la nit, un dia abans de, de, que, de que es produís l'arribada la, a terra de la tempesta, que va ser l'entrada en erupció del volcà Pacalla, que està com a una hora de, de la capital, això va provocar una, una, un núvol de, de sorra volcànica gegant que va arribar a bona part del país i divendres el país es va, es va despertar amb una, com una estora de diversos centímetres d'aquesta sorra volcànica que va col·lapsar el lladar ja de si precari sistema de clavegueram que, que, que té el país. No? Això ha provocat que les inundacions siguin s'hagin triplicat, no? que l'efecte hagi estat d'aquesta magnitud. Uh -huh. uh, això dels huracans uh, en aquesta zona és com a de les desgràcies, mai venen soles. Uh, què diu la predicció meteorològica pels propers dies? Se de nous o, o, do, o donant una treva? Mm -hmm. Sembla que el clima ha donat una treva, el cel està, està tapat, però en, en tot el que portem de setmana no, no ha plogut i les tradiccions són que, que hagin petites pluges, però Agatha ja, ja ha passat. Mm -hmm. Ara cal esperar a veure com va tot això la reconstrucció i, i, i com actua el govern també davant de, de tot això, no? si sí si, si té precapacitat com, com per anar resolent la situació de, de drama, realment, que viuen moltes famílies ara mateixa a Guatemala. Molt bé, doncs n'estarem pendents. Maria Regiero, moltes gràcies per atendre en directe la cridada d'IBT Ràdio. Bona nit i moltes gràcies, Bye. bona sort.